Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. a quart FM parlem it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. parlem un programa de converses presentat i dirigit per Imma Garolena Xips Chips Du, du, du, du Tchibut Du, du, du, du Chibut Tchibut Du, du, du, du Bon dia a tots i totes en aquesta missió nova del programa Parlem. Avui estem molt contents perquè per fi, després de dos intents i de cada vegada conèixer més el Imma, tenir més sort d'haver-la conegut, és l'Imma Prieto. Hola, Imma. Hola, què tal? Molt bé, molt contenta que siguis aquí. Sí, jo també. gràcies per la, la paciència d'haver vingut un parell de vegades a la ràdio i a la tercera balavançada. Bé, bueno, aquí estem. Abans de començar, ens agradaria com cada setmana al convidar que ens piquessis una miqueta de descripció de la teva vida petita, o sigui, on t'has nascut, quatre pinzellades, una miqueta de comets tu, perquè qui ara escolti la ràdio digui ai, que interessant, l'Imma Prieta, vaig quedar-me una hora per saber bueno, quines cinc cançons ha pogut triar l'Imma importants per ell i quina recepta de cuina. A veure, jo vaig néixer a Franca al Penedès, uh, llavors, bueno, doncs, com indica ja el lloc, m'agrada el vi, imagino que el fet de la vinya també pot parlar bastant de mi. Uh, perquè amb la Franca, realment la gent té vinyes? Home, tothom, tothom, no té, tothom, no té, tothom no té vinya, però és molt fàcil conèixer algú que té vinya i el que sí que pràcticament tothom ha fet alguna vegada és anar a raïm, encara que siguis els 15 anys amb la colla per passar-t'ho bé, tot i que els mesovers apreten, no vol dir que te vaig allà a prendre el sol. Són hores. I has provat molts de vins i està molt dins de la nostra cultura, vull dir... Tant el vi com el cava. No cal que sigui un diumenge ni una celebració per veure una copa de cava. Existien com a Nissaga de Perga que sortien aquelles bodegues on la gent podia anar a catar? I... Sí. Sí? sí. Existia sí. realment? Sí. No és que n'hi hagi una cada cantonada, però sí que n'hi ha, ni tant. Tot pel centre, llocs on vas, vas a, pots comprar vi o tastar-ne dels que hi ha a, a, a la setmana. O... Bueno, sí, sí. I els castells? Com, com és això dels castells? Home, ara hi ha Patrimoni de la Humanitat. Celebrem-ho des d'ahir Celebrem no sigui una hora del migdia o a la tarda. Sí, bueno, doncs que vos que et digui a més, estiguem de Vilafranca, Els Verds jo crec que és la millor colla, una de les millors no hi havia amb ningú però és una de les millors que hi han al món, no? Crec, i molt orgullosa no? també de veure com creixen Havies I... fet de petita? Bueno, havia estat dins la colla però la meva presència t'asseguro que no és rellevant, ni molt menys bueno, sí. és més, a... participo més a... amb ànima. El bonic dels calles és que és un equip i a més a més, el que deien, els treballadors pujen sobre els jefes, una miqueta no, bueno, no hi ha cap treballador no que... més que qüestió de o sigui, treballador gent madal, no? que la gent jove que sembla que és més gent experta és la que té més responsabilitat no? perquè està a 15 Tothom, metres ja, Vull dir, però jo té. crec que més la idea del castell és més la idea de pinya yeah. però no però des de baix fins a dalt, sí, ja, saps, d'unió i de força, no? que realment és impossible sí, que vulguis aixecar amb o... persones humanes tants metres però exacte, fer, no és si qüestió de treballador o obrer, no crec, és que gens ja. crec que és més sí, la és idea un de pina i això, no? bonic dels feia un comentari així, per això l'he dit, eh? però ho diré tampoc interessant. Fiquarem a la primera cançó perquè en tenim set avui, però els ho ficarem, ficarem a talls perquè la primera és de Bach. Sí, m'ha costat molt, eh, Trià? <ríe> N'hagués posat quinze, però bueno. Bé, em veus un altre dia i podem fer les altres cançons que són importants per tu. Per què aquesta de Bach de Siacone, partitura 2, per violí? La Chacona? Bueno, aquesta cançó m'ha acompanyat en molts moments de la meva vida i a més és bueno, d'aquelles melodies que em permet eh, trobar-me d'una manera molt ràpida allò amb mi mateixa, un moment de pausa i d'estar amb mi La escoltar. seria... bueno, ho escoltarem no? i podria, crec que el, la millor manera d'entendre'n és, és escoltar-la perquè és d'aquelles peces a les que les notes t'arrastren, se t'emporten lluny doncs marxem ben lluny s'ha ja creu tallar aquestes cançons tan boniques que estàvem aquí amb l'Imma, que sembla que te transportin i la aquestes cançons és que segur que molta gent en moments de la vida que necessita trencar i això t'ho permet, o sigui, només per això la pena que existeixi Home, mm, totalment <laughs> ja que et eh, ja t'ho he dit, per mi que aquest tema no només m'ha acompanyat en molts moments, no? com crec que ja he dit abans sinó que crec, crec que és de, aquelles peces que tenen lloc en alguns moments de la història, que se'n fan molt vull dir, de tant en tant no? sí, sí, és increïble costa eh? trobar-les i més també a vegades molt, té molt en compte l'intèrpret no? molt, Bé, és el que et Bé, deia és, ara és, no? Bé, sí. que hi han diferents intèrprets ara no me'n recordo, que és el que t'estava dient de, del que jo tinc a casa sí, el fet de, de memòria em falla cada cop més però és que ah, no, és que no em surt uh, bueno, Bé, però sí, donar. és molt important és si parléssim del cel·lo M'agrada, va tocat per poques alts, doncs... Un altre mestre, no? Un altre mestre, sí. Quina sort que hem tingut, no?, la humanitat, que hi hagi gent... Jo a vegades ho penso, no?, gent que hagi sigut capaç de fer aquestes coses per la resta, no? És un acte d'humilitat i d'oferiment. De... I és un dels tius pels quals em dedico al món de l'art, perquè cada cop m'atrau més, m'emplena més, i em reconec una privilegiada per poder-me dedicar, per estar en contacte, no?, per, dins la meva quotidianitat a... Bueno, amb el fet artístic creatiu. com ha començat eh, a moure't algú a dintre de petita era que parlant amb la teva infantesa no? hi ha algun moment que comencis a, a descobrir uh, home, no sé, tinc com anècdotes de quan era petita, però no sé si això és sí que sé que, no sé, amb cinc anys he tingut una infantesa molt feliç, la veritat no? i que he tingut la sort que els meus pares han jugat molt amb mi o... L'únic moment crispada era quan potser acabaven de pintar el pis i agafàvem com s'haguiixar les parets de tot el passadí. Sí. I m'han acabat per dir-me, mira, aquell quarto serà el quarto dels jocs, fes el que et la gana de les Pinta parets. Pinta aquell i el resta la casa d'això. Però, curiosament, jo no em dedico, no pinto ni... ni no tinc ni idea d'agafar un pinzell, no? El que faig és això, escriure sobre art o o altres coses, però no sé. I recordo el primer moment que agafes un llibre o que a l'escola t'ensenyen un quadre i dius... Què han fet? Com ho han fet? Per què ho han fet? Uh, sí, me'n recordo, però no de ningú important, sinó... El meu és un gran col·leccionista i sempre que sigut... mm, ha tingut moltes o, bueno, molta pintura, no? més que un altre llenguatge, i me'n recordo que m'al·lucinava mirant els quadres, perquè a més, eh, molt d'ara abstracta, eh, pintors o poders joves, poc coneguts, però bueno, que són i et parlo podia, de fa 20 anys no? i me'n recordo que m'encantava anar a casa seva perquè em flipava mirar les parets i et dic, no era ningú que estigui en un museu en l'actualitat segurament no? gent potser del Penedès o de, uh -huh. o de la Catalunya no sé. Uh -huh. però sí, m'encantava mirar les pintures, els quadres de casa del meu <ríe> com es diu el teu tiet? Carmel, el saludem des d'aquí bé. Sí, com que ho podrà escoltar a través del programa dijous podeu escoltar la entrevista de Lima al ràdio ràdioquartfmparlem.blogspot.com poseu play, escoltar, poseu mirar les set cançons que ha i es poden l'entrevista no li passaré el link <ríe> Això li saludat, eh? i així de Vilafranca també ens ho escoltaran exacte, molt millor estàvem a la teva infantesa, a la teva adolescència què passa? Uh, bueno, adolescència doncs uh, bueno, vas a l'institut, un institut gran únic d'aquests de Vilafranca que a l'època suposava doncs, doncs, de primers, set primers, per tant una supermultitud de gent, tots allà intentant fer, fer, fer, fer alguna cosa, i no sé què vols que et digui, des de seguida sí que em va agradar molt viatjar, imagino que per aquest motiu vaig acabar visc, vinguent cap a Girona, no? Mm -hmm. jo podia haver estudiat a Barcelona perfectament a més ho tenies a prou, no? Vilafranca de Barcelona la gent no sol anar a viure a Barcelona no, uh, vius a Vilafranca no. i, vans i, vens, i vas i vens és aquest el motiu que vaig no. dir no, no, no, no jo però ho ho presbito... Girona i Barcelona tampoc estan lluny molta gent que fa el viatge cada dia però jo com a estudiant vaig anar a Barcelona perquè clar, considerava un hora i quart com que ara hi ha gent clar. que ho fa igualment cada dia però quedava molt lluny, no? Era... Bueno, Vilafranca-Girona sí que és lluny és molt més lluny que Girona-Barcelona sí. uh, són tres hores dit, pràcticament uf. Clar, has d'anar fins a Barcelona i llavors a Barcelona, canviar de treu. Clar, bé, bueno, aquest motiu és aquest, bàsicament, que volia viure fora. I estava molt bé casa meva, però era allò, no? Vull provar algú nou. Està bé, espavilar-se i tant. I vaig arribar aquí. Ficaré-me a la teva segona sou, un amic, encara que sigui interès, perquè veig que en tens set i ja portem 14 minuts de programa i vull treureme més suquillo sí, de sí. vista i xerrar més. La segona cançó que és Estrella Morente en lo alto del cerro. Perquè l'Estrella <laughs> Morente... Home, l'Estrella Morente m'encanta, crec que és una donassa que té una veu descomunal uh, m'agrada molt el flamenc d'altra banda en general i bueno, crec que et transmet força, energia mm, no sé, són valors que jo admiro no, de la gent, que és una música que no només té molta emoció és a dir, que també retransmet un sentiment sinó que més ho fa amb passió, no? la gent que canta uh, ho sent i després, doncs, això, l'estrella morente dins del món d'en Flamenc que ha sigut com bastant masculí uh -huh. crec que d'una assa que s'ha fet que s'ha pigut fer un lloc perquè s'ho mereix, evidentment i... S'ha currat que, molt S'ha currat moltíssim, però té una veu això que... escoltem-ne, no? Millor Disfrutem-la, doncs programa parlem de Ràdio 4 FM avui Li l'Ima Prieto, amb una pedazo d'ona com Déu mana, disfrutant d'una vida molt plena i de moltes cançons o sigui que ja ens ha creu tallar-los però us atindreu en el blog per donar-los les vegades que vulgueu i disfrutar-los les vegades que necessiteu Estàvem a Girona, com és Girona? Com una persona de fora, quan arriba a Girona jo he estat fora i la podem criticar juntes eh? després ens hi podem recrear, però ara et deixo que t'alliberi <ríe> Bueno, Girona, quan jo vaig arribar era molt joveneta i curiosament els primers amics que va tenir no eren de Girona. La sensació que tinc, i la corroboro amb el pas dels anys, és que ara tinc molts amics d'aquí, és que la gent és bastant tancada. Li costa molt obrir-se, molt i molt. Tenen la seva colla, i qui és aquest, i per què vingut, sí, i què vol. I tenen, per mi, i ara podem matar-los tots els gironins, però amb molt poc sentiment... Eh... De rebuda. És allò, una o la tal, et faran bona cara al principi, però l'endemà i se'n recordaran de tu. I ni molt menys esperis que et truquin per anar a un cafè. <ríe> Ho sento, però És veritat, te, és, veritat, penso... és veritat, és molt veritat. Ja dic, els meus primers amics va ser bueno, gent de Barcelona, gent que va aquí estudiant era de l'estranger, una de Mèxic, de... una bueno, gent de fora. Uh, I vaig entrar a Girona arrel d'una noia que coneixia gent d'aquí, però, curiosament, ella era de Palafrugell, que, de fet, és una de les meves millors amigues. Sou a sí, la Sua, si te tu... saludem, també, i te convidarem al programa, parlem. Sí, és una donassa. Eh, també. <laughs> uh, bueno, i ella tenia un cercle d'amics i aquí em va presentar. I, de fet, uh, la gran majoria d'ells, avui en dia, són els meus amics. No només, però... Uh... És curiós, Girona, perquè jo vaig anar a viure a Madrid i soc de Girona, i em van rebre tan bé, allà, i anava sola. I la gent em va acollir, em, em convidava i... Tocaven. I aquí realment, penses, eh, per això, quan ve gent de fora i sempre intento cuidar una miqueta perquè penso pobres, no? És molt dur estar sol a un lloc nou i ningú truca per anar eh? un cafè Costa i molt, et entus, sents molt sol, tio Encara dius... que ja t'hiesus trobat diverses vegades a... Eh... Vull dir, la gent no ho no pens, no ho sé, no. és una... No, la, va, la seva, no ho sé, eh, sempre fan ser mala fe i llavors quan... Ja són bona gent, clar que hi ha no, no, molt bona gent, no? I, tant, gent, eh? no? I, i són i grans amics, magnífic, grans, eh? Però... no? I seran sempre que necessitis. Però la gent i costa a vegades tenen com por o el desconegut, no? Una miqueta, sembla? O no ho sé què és, no sé, eh? Estic... Em sap greu si ara no vull fer la societat de ningú amb que estic dient. Ho dic amb molt de bon i molt cariño, carinyo, Però és veritat que a vegades et trobes... O si no l'ha explicat, no? Que és complicat a Jirona buscar-se... Jo crec que sí, ja, després he pogut anar veient a través de, no només de la meva experiència sinó l'experiència d'altra gent que és un lloc en el que costa jo, mira, he tingut sort, al cap i la fi perquè sí que tinc un bon cercle d'amistats i molts són d'aquí però tinc les meves relacions eh, personals no? i ja fa deu anys que estic aquí vull dir que només faltaria però també dic que he viscut a molts llocs com ha... vas a i... Fenèràs-mos a Venècia, no? Sí, aquesta va la primera vegada que vaig marxar a viure a Vale vaig estar a Venècia i què tal uh, bona, vaig estar un any, a Venècia tampoc no és que sigui molt obert, però sí que vaig fer grans amics, no? Uh, molts venecians i, i de fora, perquè precisament... Uh... Home, com a, com a estudiadora de l'art, no? Arribar a Venècia és de Flipa. no? Sí, bueno, en contemporani, el meu, bueno, clar, és el meu àmbit és contemporani. I el és més cinquecento, am... no? Més... Sí, però bueno, és el que t'anava a dir, vaig tenir la sort d'enganxar l'any de la Biennale i per uh -huh. tant sí que és un bon, una bona cita, no? per veure què és el que s'està fent al món, Val. però, bueno, passa això. I, uh, i m'explicaves abans, així s'està molt micro tancat, que tens la, recept, la recepta que has triat, l'Imma, ah, sí. o és un gazpacho, i el gazpacho també ve de Venècia, i com és que de Venècia? Uh, bueno, he triat el gazpacho, una, perquè crec que és una, que és una cosa molt fresca, em remet a l'estiu, que és una de les estacions que més m'agraden, uh, que em surt prou bé, a més, només m'agrada quan, quan està fet a casa si l'he fet millor i la recepta també de Venècia perquè allà vaig conèixer una noia sevillana, la Sílvia uh, qui em va passar la recepta qui em va dir si vols, si vols fer gazpacho i ja has de posar això i què és? Uh, què dir? Oh, eh, <laughs> pues ho et bueno, fàcil és molt fàcil és, uh, per un quilo de tomàquet uh, un pebrot verd un cogombra dos alls bueno, dos dents no? uh, oli d'oliva verge vinagre si és de xerès millor, millor. i sal i, ja I, està. Ja està. i és que no vols res més i a la nevera que estigui fresquet Exacte. i disfrutar-lo que fa calor eh. <laughs> però també el gafatxo aquestes coses també hi més tot l'any eh? cada vegada es porta més les sopes a l'estiu i el gafatxo és a l'hivern, per què no? no? Per un dia no. al migdia jo reconec que l'hivern costa més, costa és més. més de sopa, però al <laughs> sí. migdia ser vegades, dius, un primer plat doncs sí, igual que, que a amanida... mi si sí, el temps natural potser sí no clar. No sé. clar passa que passa també l'època hi ha les millors verdures a l'estiu, no? sí. és quan reculls Tots els tomàques, no. estan... ara ja no valen gran cosa, conserva seguim la teva etapa a Venècia Erasmus, què més passa després? tornes no, a Girona, torno a Girona, acabes la carrera acabo la carrera, bueno abans d'acabar encara vaig marxar a París oh, molt has bé estat dos vegades, un any uns mesos, i la... si parles el francès també i l'italia, sí. i l'anglès nena molt bé molt bé. I què, París? Ah, doncs París, vaig anar a fer cerca, bàsicament i viure i viure de vol dir de tot I com, què tal, París? Un, un color sí? fantàstic I és que Jo de seguida m'hi faig, allà on te vaig De fet, és la manera eh? Em costa molt poc sentir-me com a casa De seguida o conec gent i començo a això, surts Al barri, no? Les botiguetes sí, que pots anar Sí, un bar, on te fes els cafès Això també m'agrada sí, Si vas fer un rutin lloc de visitar, lloc... no? Els llocs típics, però fer com el meu entorn, una mica, no? I també tinc molt bons amics, saludo a la Chloé, mira. Hola, Chloé. Escolta, és de París, fantàstic. I, bueno. I tornes cap aquí? I torno ara... cap aquí, acabo, començo a treballar, de seguida vaig, vaig tenir feina del meu, que això és una sort, no? Va, que vaig acabar la carrera al juny, i al setembre ja començava a donar classes de història al videoart, uh -huh. Uh, i bueno, és que ja de seguida ben, vaig començar també la meva tutora la Pepa Balzac no? que, fet, és, he tingut la sort de poder estudiar amb ella també amb altra gent, no? gent com en Sabia Antí que crec que és un luxe poder tenir professors com ells sincerament m'ha um, proposar... professors. algú que et és capaç de desmetre el que, sap, sí. és que és, és... quan tens bons professors no són només professors no és allò què t'ensenyen sinó com t'ho ensenyen no? t'estan ensenyant un mètode d'aprenentatge, més que el què. i això costa molt trobar-ho jo dic, crec que tinc molta sort perquè n'he tingut dos o tres d'aquests he tingut vint i pico en total però que sense la ben jo crec que pot ser quatre, però no més Bé, bueno, però ja, ja, ja val la pena no? que n'hi hagi, aquests sí, quatre tant, ja han servit per, tens un llegat intern no? que segurament tu quan dones classe inconscientment és bonic, no? que es va, és una cadena no? Sí, sí, sí, és un bueno, És un regal <laughs> Ficarem una mica la teva tercera cançó perquè portem 25 minuts i encara ens en queden uns quantes Tenim un Paco de Lucía de la cançó Entre dos Agües Per què ha Paco? Aquesta perquè l'havia escoltat molt, molt a casa meva des de petita Igual, bueno, la música clàssica també però al meu pare li agrada, li agrada molt Paco de Lucía De fet, la setmana que ve junts aquí a l'Auditori que ve a I mira uh, perquè Digues, ideya no, de, sempre, jo sempre estive ejat eh, amb els meus pares, vull dir, a Calafell, i aquest trajecte a Vilafranca a Calafell, no al cotxe, escoltava Paco de Lucía o eh, a Bruce Sprintings o dors, que som amb <laughs> els <meus> pares, <laughs> és aquest camp, quina, quina barreja, no? I com que tots també és una música que jo he sentit eh, a nivel personal, pues mira, Paco de Lucía que me remet des a a l'àmbit familiar. Pues me s'ha donat el millor geni de la guitarra. ¡Venga! en Paco de Lucía i la seva guitarra. Realment és increïble aquest senyor. Quina sort la semana que ve veure algun gras perquè les entrades eren sí. barates, però són d'aquelles coses que val la pena fer un cop a la vida, no? Que I i si és... veig Girona, sí. Estavi al tren d'anar a Barcelona, estavi a estar l'altre, pues doncs miró, al meu pare ve de la Franca, però <ríe> <ríe> per 3 hores de tren no per veure, no, no, no, no, no. <ríe> <de> cotxe, però. Vale, pues vale, se vale, i tant i tant. Estavo, ans parlat del videoart i per la gent que no sapi bé què és ni quan comença ni perquè està com mica de moda, ja ho estava, però ara, dic, està... ara la gent comença a saber una miqueta... Sí, ara ho se sent més. Se sent més, ha existit fa molt temps i ara es comença a expressar més o hi ha gent que s'hi dedica més... Explica'ns una miqueta què és. Bé, bueno, doncs és un llenguatge artístic, evidentment, que neix als 60, bé, bueno, a Espanya als 70, a vale? finals dels 60, a final de la decada dels 60, a principis dels 70, en l'àmbit nacional, tot i que, evidentment, arrenca des de Catalunya, no? els pioners eh, en vídeo la gran majoria mm. són catalans o el que denominaven grup de treball uh, bueno, és una pràctica en què uh, s'agafa la càmera de vídeo i uh, crees una peça no, amb uns continguts bueno, pot ser polítics uh, o no, o socials, el que tu vulguis o senzillament de, de creació és a dir, mm -hmm. alguna cosa totalment abstracta allò que impregna és l'ordre estètic no? I bueno, si això és un llenguatge audiovisual, sí que actua més, se'n parla molt més. No? També l'arribada de les càmeres digitals ha proliferat molt més. No? Que, que tu pugui fer una càmera a casa seva i pugui exacte. fer una peça. De fet, el llenguatge del vídeo no s'acostuma a lligar més a una pràctica experimental del mitjà. Uh -huh. No és agafar una càmera i enregistrar la comunió del teu fill, no. No? sinó que té una reflexió al darrere i que, com tota obra d'art, no, es deu una finestra al món o al pensament del altre en aquest cas l'artista. I una manera d'entendre la vida, no? Com una manera... una Hi ha molt tipus, també la, el vídeo s'ha relacionat molt amb altres llenguatges, ja sigui performance, ja sigui uh, pintura, vull dir, dansa, i d'aquí han sortit com noves subcategories, no? com la video videodance, la videoperformance, etc uh -huh. etc. I els pioners en aquest ram? Uh, els pioners uh, a nivell internacional uh, van ser Nam Namjoon Paik i Vol Vostel. Uh -huh. uh, com a ciutat es va ubicar a Nova York, no? i va ser quan la Sony va treure la primera càmera porta-pac i la es va fer amb una i va, van registrar precisament mira ara que acaba d'estar el papa a Barcelona va ser quan el papa de l'època, era el eh, 58 va fer una visita a Nova York ho van registrar i a la nit ho va passar eh, ho va projectar en un àmbit reduït, no? el cafè a Gogó que era com un cafè d'aquest underground que hi havia a Nova York, York. Ens més... devia flipar, no? <ríe> bueno, el bueno, papa no sé si, ho sabeu, si us, us va enterar d'això, però bueno, sí que havia certa manipulació, no? ja una mica de treball en l'edició, el muntatge, etc. Uh -huh. Vas a estar a Nova York, no? Abans explicaves. Sí. Vas estar-hi un any, no? El 2008, fent una recerca a l'universitat. Va uh, estat dues vegades. a La primera vegada uh, quatre mesos, la segona un mig any, i sí totes dues amb una beca d'investigació. què és Nova York? Bru brutal. No? brutal. <laughs> la paraula és brutal. <laughs> és una gran ciutat. No, no ten ciutats petites a dintre, no? suposo tot... V dir allò d'anar a una samaeneeta, tenir una setmana a Nova York. Jo crec que és un error. Ja. Però per anar a visitar toda de la llibertat o el Chrysler o el Central Park o per anar un dia al, al Brooklyn, un dia aquí, un dia allà. Crec que no és que no pots entendre què és, la, què és Nova York no? fent aquestes visites. I com és viure-hi? Se fan sentir part de Nova York, sí, no? Perquè tothom és de fora, sí, de fet. Tothom és de fora, i... però és molt fàcil conèixer gent, molt fàcil. Jo et dic, jo la primera vegada, que només vaig estar uns, uns mesos, eh, vaig arribar que no coneixia ningú, bueno, un artista, no?, com el meu contacte en allà. Però el segon cop, quan hi vaig tornar, ja vaig tornar amb tots aquests amics fets, comparant amb Girona, no?, per exemple... Val que porto, pots portar cinc anys i no tenir amics. Allà jo et dic i vaig tornar amb, amb amics aquí trocar i que més que no és broma, vinit exagero quan t'he dit que me estaven a l'aeroport, no? Bueno, dos o tres amigues, però allò, bueno, la la és una altra. I tot i si la ciutat no te t'acaves, hi ha tantes oportunitats de tot tipus. La més real, sense, no? sense marcar aquesta, aquesta idea del somni americà, perquè això és una falàcia, evidentment, no? No existeix el somni Uh, però sí que ja és necessitat plena d'oportunitats i si t'interessa mínimament la cultura és que no t'ho acabes I després, veus, el tio que està tocant la guitarra un dia en un concert segurament aquest tio a la llarga potser serà de saber aquí no? Vull dir que tot on ballar sí, buscar-se sí. la vida una miqueta i, i empapar-se de, de cultures diferents sí, també, Una no? cosa bona que tenen és que abans de, no et jutjaran de bon principi, no? et diran ensenya'm què fas però dia ja et deixen que els ensenyes no? ah. Allò, a veure què fas Després, sigui el que sigui sí, potser després passen de tu però si més no els hi pots ensenyar i la rutina allà era com... bueno, la meva rutina clar, reconec que també jo vivia molt bé, no?, perquè ho tenia com tot pagat que això, de parlant amb alguns amics d'allà, espavilar-se allà és difícil quan no però tens becos així, buscà... clar, jo anava allà a estudiar, això evidentment no vol dir que no... va, tens fer una feina amb unes entregues, suposo, no? sí, havia de fer molt treball de recerca i, bueno, unes memòries, no?, del que, havia, del que havia fet. Però tenies les tardes que potser anar a voltar i anar a els bueno, matins, com... el cap a setmana, sí, superbé. Uh, ah. més a més, podia treballar, no?, vaig fer algun dels articles, alguns articles, doncs, pels mitjans que, en els que treballo, no?, d'exposicions ah que tenen lloc als Estats, als Estats Units. Vas veure alguna impressionant o alguna curiositat que diguessis... Mm. Bueno, és que... Bueno, que de tot, no?, clar, és que no t'ho Sí, és que això també... En el... No perquè està què en Nova York per veure-ho. Vull dir, Nova York t'ofereix moltes coses de vivències, però és una quotidianitat, no uh -huh. sé, el, com l'energia que es viu als carrers, no? I, o als locals, o els espais. Sí que el món de l'art està molt més uh, actiu que aquí per tot el tema dels openings, bueno, o inauguracions, no?, que es fan quasi cada dia a qualsevol galeria, però si no vol dir que est, uh, hi hagi representat uh, el innovador o el puntal. En aquest sentit, és millor seguir algunes de les mil vianals que creixen actualment o algunes exposicions no, de joves creadors que guai ma. quantes preguntes i quantes coses i quanta informació i encara ens queden tres cançons posarem un tall i llavors seguim Va. xerrant l'altra que castrieta és el suït mosquito aquests són amics sex sí. fever, sex fever, sí. sex fever. bueno dins, aquesta no? perquè clar em vas dir que hi ha unes cançons que hagis sentit o que te sí, parlin de la vida tu i no sé si és que sigui molt important uh, dins la meva vida però sí que remet a una època total és una, és una cançó que em recorda diversió uh, ballar, cosa que també m'agrada molt fer no? uh, això. Va, ser, va ser una època de la meva vida en què quan sortia, i me va veure tocar els de uh, la Suite Mosquito doncs, normalment era l'últim temps dels concerts i acabàvem ballant com boges vull dir que, i <ríe> amigues, vull dir. Jo de més amigues i és això doncs posarem i ballarem com boges disfrutem-lo Thank <laughs> you. seguim amb l'Inma, al programa Parlem de Ràdio 4 FM, disfrutant d'una pedazo d'ona que ha fet 55.000 coses i ara m'agradaria que ens expliqués una miqueta perquè bueno, si voleu llegir l'Inma i el que escriu podeu llegir-la al suplement de, del Punt Diari, que és la Presència, els diumenges, i llavors a La Vanguardia, en el suplement Cultura. Què escrius? Uh, què vas Com funciona la metodologia? Uh... Te diuen unes exposicions per anar veure o tu no. proposes exposicions? Uh... Amb La Vanguardia normalment funciona sota proposta. Jo vaig veure exposicions i si m'interessen doncs, els hi proposo escriure un article. A nivell de Catalunya? o de mortes... no, a nivell internacional. Vale. Per La Vanguardia he escrit... Home, la gran majoria són de l'àmbit nacional perquè és on també estic. Vale. Però he escrit sobre exposicions de Washington o de París. Vull dir. Que no... uh, I pel punt sí que... El, quan escric per, per, per presència, que és a, a la revista de Diumenges... Ho faig cobrint l'àrea de Girona i quan és el punt diari, diguéssim, format que és el diari cada dia, normalment escric sobre espectacles de dansa contem contemporània. En aquest cas, quan més treballo per ells és uh, en l'època de a altres de diari. Ara, no? I et conviden i tu vas a veure l'obra normalment? Sí, sí, sí, vull dir... Els el interessa que hi vagis. En Dani Chicano, no? que és el que porta, porta tots els temes d'escèniques, i proposa un espectacle si en van bé, avanti sinó no, doncs també bueno. molt bé <laughs> i a vegades abans, molt hi ha gent que s'ha perquè no deixes bé les coses que veus però s'han ofès bueno, veure, perquè jo no sóc molt a... tancat i molt petit i a vegades els que pinten són els fills de que pot, poden... a veure, per exemple per la Vanguardia com que és sota proposta jo si veig alguna que no m'agrada ja no proposo escriure molt bé. una per diferents Algun... algunes alguns punts, per principis, si puc triar, reflexo no dir res que di algú dolent. Una que potser és només el meu criteri i que vols que et digui. Dos, després, eh, si fixes en un diari, les pàgines de cultura sempre són bastant reduïdes i la gent que va a cultura eh, és poca. Si a més a més jo dic que és merda, no es pot dir, ni s'hi Prefereix, si hi si haig de parlar, que sigui interessant, no? el que jo els hi proposo una veua... O que t'hagi fet alguna sí, cosa, i que puc aportar alguna cosa més enllà, no? Sí, La persona que ho que a veure. Sí, perquè és rellevant o perdre't aquesta exposició. Uh, quan ho vaig a fer sí o sí, perquè amb el punt de vegades sí que sota presència, que és, una, que és anual i molt més periòdic, uh, no sempre tens exposició que t'agradaria per escriure. I et toca fer d'algunes que dius... Mira... Uh, bueno, doncs ho has de fer intento comentar els aspectes més rellevants cada vegada si alguna cosa realment no m'agrada ah, mira, em va passar aquesta setmana, amb no? una de les peces del temporada alta doncs uh, pues ho dius i ja està és la teva feina també i tant, i tant, si creiem no et paguen per, per criticar també però per, per excusar sí, també et portes moltes sorpreses eh? per exemple, i això ja ho dic perquè felicito, vaig veure l'espectacle de, dels Malpelo, de Maria Muño de tots els nombres i crec que és el millor que he vist amb molt de temps. Un espectacle acollonant, brutal, on no només uh, va saber fer-nos riure, sinó inclús plorar. Vull dir, aquest espectacle és que saps d'allà i dius, ui... Quina feinada hi ha aquí darrere que bé com fet, no? Sí que et toquen la fibra, no?, que això és fantàstic quan passa. Home, això és el, que passa, el guai de l'art, no?, que, que siguin capaços sí. d'algú fer provocar-te algú a dintre que dius, què m'has fet, no?, sí, què sí. m'has remès al meu pare interna que m'ha provocat una pell de gallina, no? Totalment. Posarem una mica la teva tercera, bueno, la teva cinquena cançó, que és Ben Harper, que n'en falten dues i així es podrem sí, sí. flor de caradeu i anem tirant. Per què Ben Harper? Diamonds of the Inside. Uh, ben Harper també l'escoltura fa molts i molts anys, uh, m'agrada molt com canta, l'he vist també diverses vegades en directe, i té tipus de música que ens sap acompanyar molt bé en qualsevol moment del dia saps? vull dir si sí, vull em puc aturar a escoltar-lo però si sí, vull puc anar fent és aquella que estàs per casa i no estàs sol doncs pues disfrutem de baixar Harper. I knew girl Her name was true She was a hole One day long But she couldn't be Satisfied When you have Everything You have everything To lose She made herself A bed of nails And she's And on putting it to use But She had diamonds on inside She had diamonds inside that you see is the fortune that you need to so tell me why is the last Tallem les cançons perquè tenim molt poc temps, l'Imma ha triat set temes meravellosos però tenim ganes de parlar més en ella que ens expliqui més experiències, històries i que té molt de suquillo l'Imma explicaves també que fas classes a la universitat què tal? Com, com són els alumnes? Com... Uh, <ríe> bueno, depèn. Variar de tot, no? Però ara Però ara que... Depèn del curs, de... Jo he notat un canvi, jo vaig començar Història de l'Art fent classes, per tant, eh... com a mínim tots els alumnes estaven mínimment interessats per als estudis a... Història de l'Art. En l'actualitat estic a, a la multimèdia i clar, hi ha alumnes que sí que mostren un interès i una curiositat Uh, meravelloses, no?, per tot el món de l'art o el fet creatiu, però hi ha altres que sincerament no els interessa gens, o que ells estan allà perquè volen aprendre a fer videojocs, cosa que és molt lícita i molt lloable, vull dir, cadascú, uh, a més la carrera és molt clara, audiovisual i multimèdia, i ells allà poder van per aprendre a fer planes webs i ja està, no?, és com si vas enginyeria i hi ha gent que no els interessa gens qui va ser Van Gogh, és un exemple independient d'això, a mi eh, m'agrada fer classes, m'ho passo molt bé eh... És una feinada, anem aquí a valorar la feina dels professors, no? Jo crec que una una, és una feinada preparar la classe, de corregir pràctiques i corregir exàmens que l'altre dia ja m'havien parlat, parlat sí, és... després de corregir 15 exàmens no, 15 no bueno, però vull dir, has de corregir 30 60. o 60 imagina't, quan em portes 15 o 20 el teu cervell ja Sí, és molt cansat, és, per mi és una de les sí, caies de la Bologna, que volen que estigui a valoració continuada, però dius, perdona, o reduïm els grups, o un professor no pot estar cada setmana corret i un 60 pràctiques, clar. i més el treball final, més l'examen, perquè et passaries... No hauries de tenir més vida, i en el meu cas, no només no ja per la premsa, sinó per clar. altres projectes... Has de tenir... Més has de -te pudim, ah, Per poder perquè... oferir als alumnes una cosa interessant és anar formant. Exacte, no? jo per a més he triat contemporani perquè el que més m'interessa és estar del dia, tenir contacte amb els artistes per fer tot això no puc passar el dia corregint haig d'estar voltant visitant exposicions, els estudis dels artistes, que m'ensenyin en el que estan treballant encara que, estigui, que sigui un working in progress i sobretot que m'expliquin, no poder parlar amb ells Que guai, ma haurem la teva següent cançó que és de Misha, que és molt, és molt... Mishka. Mishka, que és molt important no? Sí, bueno, a mi Mishka me la va fer me la va fer Eh, conèixer el meu company actual no? eh, i de fet va ser una amb un dels temes o no. carinyo <laughs> dels temes amb els temes que potser va bueno em va conquistar no? va preparar una nit com molt maca i en un moment m'ha escolta això, només vull dir-te això em va posar un tema de misca no sé si ara hauràs trobat el mateix Jo però... no ho sabia per tu em dir qualsevol jo vaig mirar-lo, sí, me sí, i em va bé, eh? encantar el grup... vaig a descobrir un grup, això m'encanta els convidats que veniu perquè conec coses que no coneixia i aquest és el que m'agrada molt, que és Hamground disfrutem-la anem La darrida es so sweet as your home homegirl. So homegirl. Oh, so homegirl Nothing so sweet as your own homegirl Nothing so sweet as your home homegirl Nothing so sweet as your own homegirl So clean, so clean, you've been there on the sea Ever since it was our little speed, yeah Disserbissa i l'hi le. Estem tenint moltes cançons, fronteria moltes, tenim molt de suquillo i ara escoltarem Flor de Gardadeu. El racó del professor Flor de Cardedeu. Capítol 4. Chapter 4. Bona vesprada pel matí, benvolguts oients. Els saluda Carles Maria Samarruca de la Punta. Després de la fantàstica entrevista de la setmana passada, avui seguirem repassant fil per tanga la vida del professor Flor de Cardedeu, que malauradament segueix en Paradise, conegut concretament a la Junquera. Esperem que torni aviat també serà quan s'cabe se la pasta so pod. Avui reprendrem la història del professor a l'adolescència quan s se li desperten els instints més baixos i comença a col·laborar amb el fancine que editaven els companys de classe. El fanzin se unava. Qui té foca, s'ha qui foca. Aquesta publicació the desferma els instints més baixos del professor, que publicar número rere número excelents articles d'opinió. amb títols tan suggerents com Espanya pregunta, Cardedeu responde, y me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Aquests dos últims articles van crear molta polèmica, polèmica que no va passar desapercebuda per la direcció del col·legi, que decidia expulsar-lo immediatament. Un cop el carrer va subsistir com va poder, doncs els seus pares es van fer suacs i van ignorar-lo totalment. Va ser adoptada d'alguna manera per la parròquia del Cardenal Vòmits, que es dedicava a recollir nens del carrer per fer-los treballar en tallers illegals legals, fins que el van enxampar i el van obligar a canviar una mica el mètode de reinserció dels seus protegints. Allà el professor va formar un grup musical que primer es va anomenar la Pantera Goza i més tard, Punk Panther. Les lletres antisocials i plenes d'odi del professor van encandilar gratament al cardenal Vòmits, que va veure una manera de fer-se un milionari ràpidament, però l'ofició de les drogues halògenes de la resta d'integrants del grup no va fer que prosperés la cosa gaire. Més aviat no va fer possible l'èxit, tot se'n va anar a Norris. De aquesta experiència podem destacar cançons com «O vi o va que l'ojetet teu a la «No deixes de fumar que te va caer en puro», i és més guarro que el sovà com xorrer. Cançons que, al no poder ser editades, no podem tenir el pla de sentir. Quina llàstima, o no. Bé, i fins aquí el capítol d'aquesta setmana. Ens retrobam molt agradament la setmana que ve. Vinga, a cascar-la. Gràcies Pep, aquí siguem amb l'Imma i ara m'agradaria que ja ens hauríem d'anar d'espedínima i ja em sap greu explica'm, no sé, la teva rutina algun projecte immediat, futur immediat alguna cosa que tinguis Bueno, ara estic en futur més immediat i, i projecte gran que tinc al davant estic amb una, amb una, preparant una exposició eh, sobre, de fet, història vídeo ara a nivell espanyol s'inaugura Artium a l'abril és, és un co-comissariat no? faig amb, amb, amb Blanca de la Torre, que a més som molt amigues ens vam conèixer a Nova York, precisament i res, estic treballant amb això, molta feina, mol molts artistes eh, molts visionats de peces dels 70 que ens està costant molt de trobar i això que bon, no? ja treballo de recerca ara és l'abril, podríeu venir tu l'altre comissari o tornar a venir tu i tornar a explicar per la inauguració de l'exposició falten 4 o 5 visió. mesos Prat, un plaer. Moltes, i moltes gràcies, Imma, m'ha encantat Coneixer-ho una mica, ara et conec més Has fet amigues i tot, és fantàstic, és una gran persona Segueix així, vegi com t'ho faria tu falta també, Tu també veure, tu més. <ríe> Ficarem la teva última cançó que és Màssi Fatac Digue'm perquè què l'has triat I despedirem el programa bueno, A l'hora de triar cançons uh, clar, Hi ha gent que fa molt de temps que escoltes I és això que has continuat escoltant no? Hi han temes que poder et a una època i, i aquí, massa fes d'aquests grups que els continuo escoltant en l'actualitat Abans de dia adéu a tothom, acabarem amb l'aforisme d'aquesta setmana que és en John Ruskin, s'ha dedicat a l'Himma i diu així, cada vegada que les facultades humanes s'alcanzen su plenitud necessàriament s'expressen mediante l'arte, i perquè hi ha gent com l'Himma que es dedica a això i ens fa la vida més agradable a tots. Gràcies. Moltes gràcies i fins de setmana que ve.